Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 16. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi, cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi se pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni... Voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți ocoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă vă face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta... Nu vreau să vă văd întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă vă îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă, și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască. Să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați! Fiți tari în credință! Fiți oameni, întăriți-vă! Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste! Încă un îndemn, fraților! Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahai, și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajute la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui fortunat și lui Ahai. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimet sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimet multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Isus. Amin. Acesta este sfârșitul epistolei 1 al lui Pavel către Corinteni. Mm.